Вже кілька разів зустрічає в цій містині гостроморду зіновій сагайдак. Напевне, десь поблизу вона має свою нору, своїх діток. Отже, місце для бази непогане. Хоч яка це, по суті, база? Вісім неглибоких ям, куди заховано кілька десятків пар чобіт, ватних курток, штанів, шапок, кушенок, трохи солі, муки, сала, цукру, пшона. Крупи, набоїв та аманаву. За отим поспіхом, що його принесли на вальні воєнні дії, не добилися взяти хоча б частку добра і скрамниць райспоживспілки. Тепер вона, сьогодні чи завтра піде тим, хто має не дуже соромливі очі і руки. Та не це тривожилося гайдака. Ох, не це... Не ж заподілися оті, що мали налагодити підпілля, як він їх чекав. Аж до першого гарматного грому чекав і не дочекався. Що ж із ними? Уже гармати молотять край його району, а він і уявлені не мене про своїх вірних помічників. Вже попали в лапи ще ворога, тривожили й друге. Чи правильно вони роблять, що сьогодні, коли німці підійшли до їхньої округи, розходяться по своїх домівках і конспіративних квартирах? Він наполягав, щоб партизани вже зараз були в лісах, але допомогла інша обережніша думка. Прокотиться німецька навала і тоді почнуть діяти народні месники. Може ця обережність і потрібна, а що як вона згубно вплине на слабкодухих? Ні, партизан, коли він є партизаном, свою судьбу має зустрічати не в хаті, а в лісі. Але що вирішено, то вирішено, і він сьогодні теж піде до своєї конспиративної оселі. І ще раз оглянувши ями, поправивши свіжонарізаний дерев на них, він перескакує блакитний, мов цвіт сонтравий струмок, і небовим опиняється на пагрубі, що став місцем їхніх зборів. Тут на траві, біля старого обійми щадува, його вже чекають партизани, ще без зброї і в звичайному буденному одязі. Зіновій Васильович вітається, перелічує їх очима і насторожується. А чого я не бачу вас, Кундрика? Опасаюсь, що ми не побачимо Кундрика, після довгої мовчанки відповідає учитель Марко Ярошенко. Як тільки просився чоловік і все чогось боявся, що його не візьмуть у партизани. Ще з шкільної партии жив партизанською романтикою, і тепер поза нею не бачив життя. Чого ви так думаєте? Бо ми трохи знаємо кундерка. По Поволі, ніби неохоче, озивається незворушний дужень Петро Саламаха, над яким посміюється, що відколи він одружився, то все носить жінку на руках. Кундрик, як думається, це із тієї кендюшної породи, яка все хоче взяти від життя, але нічого не дати життю. Перевіримо. Не знати, для чого кидає шаблонне слово. Бо хіба ж не стає перевіркою ця тяжка година. Буде вона перевіряти всіх його хлопців і голодом, і холодом, і вогнем, і свинцем. Ніхто ще з них не знає, що таке війна» а в книжках не вичитаєш того, що везе вона на своїх огрях і тримає в своїх катівнях. От і зажурився він над долою побратимів, тільки за себе не журився, бо всього зазнав, і на розстрілах стояв, і за скадроном вризався в полки, і в крові і мертвими відходив на той світ, і знову отчай мчав на коні, Відмикаючи шаблею замкнуті світи. Минули роки, як весняна повінь. І знову ніби юність тобі дивиться у вічі очима молодих побратимів. Один тільки є серед них літній чолов'ягнений, посидючий завгосп, який правдою і неправдою виривав щось для партизанів і вирвати не міг, бо майже ніхто з господарників не підтримав його і навіть обурювався, як це можна. Без законних підстав забрати щось на складах. Сьогодні, напевне, і вони б знайшли закону.